Kniha 4.16. šestnáct Vasišta pokračoval Když Bůh času a smrti slyšel mladého Vasudévu naříkat nad osudem předchozího těla, přerušil ho. Čas neboli jama pravil. O synu mudrce, opust toto tělo a vrať se do svého původního těla, tak jako se král vrací do svého království. S původním tělem šukry se znovu oddejí pokání a pak se staň duchovním učitelem démonů. Na konci epochy odložíš tělo a nikdy se již v těle nezrodíš. Jama domluvil a zmizel. Šukra odložil tělo vasudevy, v němž vykonával pokání na břehu řeky Samangy a vrátil se do svého původního těla, které již bylo v rozkladu. V témže okamžiku tělo Vasudévy padlo k zemi jako podtjatý strom a zbyla z něj jen kostra. Mudrc Brigu pokropil tělo šukry posvátnou vodou ze své misky, zarecitoval posvátné hymny, jež mají moc tělo znovu oživit a pokrýt je masem. V okamžení se tělo stalo mladým a krásným, jako bylo dříve. Šukra vstal ze své meditační pozice a když uviděl, jak před ním stojí jeho otec, mudr z Brigu, padl mu k nohám. Brigu, vyda svého oživeného syna, byl naplněn radostí, šťastně se usmíval a vřele syna objímal. Pocit radosti a myšlenka, to je můj syn, přemohla i tak velkého mudrce, jakým byl Brigu neboť dokud je tu vědomí těla, je přirozené, že tyto pocity vyvstanou. Oba se radovali z opětovného setkání. Vykonali smutečný obřad, aby uctili tělo vasudévy neboť člověk poznání ctí zvyky a tradice. Bhrigu a Šukra zářili jako slunce a měsíc. Oba putovali po světě jako duchovní učitelé, a ustáleni v poznání já se trvávali nedotčeni žádnými změnami v čase nebo v prostředí, v němž se právě nacházeli. Po nějaké době se stal Šukra učitelem démonů a jeho otec Bhrigu jedním z největších mudrců. To byl příběh mudrce Šukry, který v důsledku své posedlosti nymfou prošel mnoha zrozeními.